Szervusztok, kedves hallgatók, a Meti Helytogor Podcast 315. Isten kezeladását halljátok, én Szed vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok. Megnézzük, hogy a múlt héten, az elmúlt tíz napban, mondjuk a legutóbbi adás óta, ami eltelt, történt-e valami a technika világában, ami nincsen átpolitizálva, olyan nagyon nem foglalkozik különféle kisebbségek jogaival, vagy nem csak úgy bele árammal megy. Szerintem ez persze lehetetlen, nem tudunk így beszélni a világ dolgairól. Szerintem sem mert mert látok olyan pontokat a az adásnaplóba, amik arra utalnak, hogy itt politizálni. Úgy is fogunk a végén, de azért adtam ezt a árulkodó nevet a adás címekként, hogy mivel a Telegram chatünkön megjelent a igény, hogy nekünk véleményünk legyen a futballról, amit én egyáltalán nem nézek, tehát most te fogsz vallani a ma a hunyt DiáGón Maradónehoz fűződő viszonyodról, később majd én beszélek. Hát nem is tudom, hogy Hát amikor te majd a jégtáncról beszélsz, akkor biztos, hogy részletezőbb leszel, mint én, amit a fociról tudnék mondani, mert hogy én sem ápolok szoros viszonyt ezzel a sporttal. Ha VB van, akkor megszoktam nézni a meccseket, mert izgi. Este már egy jégen. <gül> Na. Olyan jégen, ahol mások ezt. Én tudok korizni például, az, ha számít valamit, akkor... Amíg Csak nem én tudom, hogy, hogy Diego Maradona halálával hogyan kapcsolható össze az, hogy én tudok korizni, de ennél sokkal közelebb nem tudok menni a témához. Szegény Diego egy kicsit szétdrogozta az eszét, meg, a, meg elitta egyfelől, és másfelől minden hozzáértő szerint a világ talán legjobb facistája volt, de biztos, hogy az egyik legjobb facistája volt ever, ott és akkor, de mindenképpen talált új, új végeket, ahol lehet égetni a gyertyát még. Hát a mindenki által ismert kettő mellett. Valószínűleg, hogyha az ember hát a legjobb valamiben a világon, vagy annak tartják, a legjobbnak tartják és rajongók százmillió istenként tisztelik, akkor valami elképesztően nehéz lehet normálisnak maradni, vagy nem teljesen a valóságtól elrogaszkodottá válni és hogy tulajdonképpen azok a csodálatos emberek, akik nem ilyenek. És azon gondolkodom egyébként, hogy mondjuk ilyen nagyformátumú sportolóból azért van persze még néhány, és valószínűleg nem lehet hozzá a sonítani Louis Hamilton-t, az immár hetedszer világbajnok Forma 1-es versenyzőt, de hogy, tehát persze nem övezi akkora a kultusz a Forma 1 mint a, mint a facit de hogy mondjuk, hogy arányaiban, vagy, vagy népszerűségének arányában Hamilton is legalább annyira népszerű, vagy nagyra tartott a Forma egyben, mint, mint Maradona volt. És valahogy például Hamilton egészen normális maradt, úgy tűnik. Itt azért akkor mondjuk ki a teljes nevét. Lewis nem az óra Hamilton. Nem az óra? Igen. Ő volt az, aki a Hamilton óragyárat megpróbálta átnevezésig perelni, de aztán szóltak neki, hogy hát Louis, te egy 30 éves férfi hogy az, az óragyár pedig 150 éve áll. Nem sok esélyed van, de azért hajrá. Aha. Hát figyelj, még én így is azt mondanám, hogy azoktól az extremitásoktól, ami maradónát jellemezte egy időben, azoktól ő mentes, meg viszonylag normálisan gondolkodik a világról, Legalábbis úgy tűnik a sajtó nyilatkozatai alapján, meg a, mondjuk, hogy a tettei alapján is mondhatjuk ezt. Elég mm -hmm. egyébként egy ilyen higat fickó, ami maradónál, nem volt elmondható, de most ezt nem tudom pontosan, hogy miért csinálom ezt az egész összehasonlítást. Az egyik egy félisten, a másik meg egy ismert sportoló. Az egyik egy foci játékos, a másik egy autóvezető férfi. Hát igen, igen, na jó, de a foci azért az tényleg nem is tudom, a hányadik világvallás lenne, hogyha feltétlen híveit összeszámolnánk, de biztos, hogy valahol ott az első, benne lenne az elsődben. ötben. Most kéne utána néznünk annak, hogy a focinál népszerűbb sportok esetében vannak-e ilyen kirívó az életet nagykanál a levő emberek? Tehát, hogy mikor hallottál egy utolsó jó krikettes botrányt? Hát, de, de hogy várjál, az nem népszerűbb a focinál már, mint a krikett. Hogy a fenében a krikett? többen nézik. Aha. Mert egész India nézi? Például. És Indiában nem, nem focit néznek, hanem krikettet. Értem. Krikettet. Aha. Hát jó, így könnyű. És Kínában vajon mi a legnépszerűbb sport, amit néznek? Nem tudom. Kínában nem próbálták bevinni a formáját mostanában egyébként? Hát van kínai futam, ha ez számít valamit. Tehát, hogy nem, mindent megpróbálnak bevenni Kínába, és Kína nagy örömmel fogad mindent, amit be akarnak hozzávinni. Speciál, az még nem jelenti azt, hogy az a valami, ami kívülről érkezik, az verni azt, ami ősonos. De azért tényleg nagyon kíváncsi lennék, hogy, hogy mi Kína kedvenc sportja. Nehogy véletlenül kiderüljön, hogy a, a makao, vagy a dáma. Na nézzük, futás, tollas labda. Úszás. Ez sorrend? Mm, nem tudom. nem mondjuk a tollaslabdát azt érteném, és az, az egy ilyen megfelelőképpen egzotikus válasz lenne. De azért azt hiszem tájcsizni több kínait látunk az utcákon, mint tollasozni. Erős a jóga, Ami, mint tudjuk, egy svéd sport. Igen, és amiből azt hiszem, nincsen versenyszerű. Sz nincs szerintem. Pedig mennyire durva lenne egyébként versenyszerű joga, és ott azért verseny előtt spanolják egymást fel, és próbálják kizökkenteni. Hát egyébként semmi nem zárná ki, hogy legyen egy csomó sport van, ahol nem a, a sebesség, vagy az idő, hanem a, az előadás szépsége számít. Sőt, tehát ugye vannak olyan sportok, mint mondjuk a, a karatének egyes ágai, ahol, ahol gyakorlatokat mutatnak be a versenyzők, és a, a bemutatás megfelelősségét pontozzek, de akár az én lányaimnak, a ritmikus gimnasztikának is a pontozásának egy jelentős eleme az előadásmód. Közben keresem, hogy mi az, ami, ami ilyen versenysport és Kínában erős, még nem találtam rá igazán jó, jó cikket. Hát akkor a kedves hallgatók majd bekommentelik ezen adás alá valahol. Mi pedig szerintem engedjük engedjük utolsó útjára Diego Maradonát. Közben, most mondanék még egyet azért. Ping a a pingpong és a tollaslabda a kettőben rendkívül erőse. Aha. A, de, de várjál, azt, azt értem, tehát az, nyilván azt tudom, hogy mint sportolók nagyon erősek, de sok mindenben nagyon erősek a kínai sportolóként. De én arra lennék kíváncsi, hogy melyik a kedvencük a lakosoknak. Tehát mit néznek? Hát erről fogalma nincsen. Tehát azt, azt tudjuk, hogy mit űznek, és azt, hogy mit, miben szereznek aranyokat. Azt azért nehéz elképzelni, hogy, hogy ott vannak a szegény magányos kínai világszintű pingpongozók, és attól utánuk sem köpnek. Hát igen, de másfél azt is nehéz elképzelni, hogy százmilliók izgutottan figyelik a tévé előtt a kínai pingpong országos bajnokság negyed döntőjét. De lehet, mert nem tudom. Na, ennek utána nézünk házi feladat, és legközelebb beszámolunk róla. Most viszont evezzünk vissza a az működő dolgok világába. Én mindenek előtt egy szeretném kezdeni. Ferenc Ferenc vagyok, középkorú és króm felhasználó <gül> újra immár két napja. Azt hiszem, hogy végigmentem mindenen, tehát a krómot Hiszérikusan elhagytam amiatt, mert a, a, a Isten memóriáját is elfogyasztotta és megfektette a számítógépemet. Így aztán, hát nem is tudom, volt úgy, hogy Firefox, aztán utána jött talán a Brave, aztán az Edge, Microsoft Edge, és mostanra elegem lett a Microsoft Edge-ből. És visszatértem a Chrome-hoz, ennek van egy különös aktualitása is, de gondoltam elmondom hogy mi bajom volt az edge -a. De várj, ezek közül az Edge meg a Brave az nem pont ugyanazt a motor használja? Az Edge az szinte biztos, hogy, web, hogy WebKit, WebKit motoros, a brave nem vagyok teljesen biztos, de mintha az is az lenne. Hát Chromium talán. Jaj, igen, Chromium, bocsánat. És mind a kettő való, de hogy az egy az lényegében egy, egy felpimpelt vagy át, átöltöztetett króm, de sokkal profibb energia fogyasztással, meg meg felhasználással, még néhány jó funkcióval. Az edge az volt a bajom, hogy valahogy nem volt százszázalékosan kompatibilis a világgal. Tehát voltak weboldalak, amik egyszerűen nem vagy nem úgy működtek rajta, mint az összes többi böngészőben, és ezt meg lehetett bocsátani, meg ki lehetett védekezni, de azért az, hogy a heti ebédbefizetésemet, amit az Interfood nevű ételházhoz szállító cégnél szoktam elvégezni, azt ahhoz böngészőt kell váltsak, mert a, az edge-ben egyszerűen nem jelenik meg a megrendelésre kijelölt ételeknek a listája, és azért nem tudom megnyomni a megrendelem gombot. Az ilyen, szóval hogy mondjam, first world problem, de mégiscsak. Ez azért megbocsáthatatlanak. Még és ilyenből volt ilyen, talán öt 5-6. Tehát volt 5-6 olyan tevékenység, amit rendszeresen végzek böngészőben, és amit az Edge valami módon elszabotált. Nem úgy, hogy hiba adott, hanem csak úgy, hogy valami furcsa produkált az összes egy picit is a privacy tartó, tiszteletben tartó böngészőnél alapjelmény szerintem, hogy, hogy ha az oldalak nem kezdenek el feldobálni egy ilyen párbeszédablakot, hogy figyelj csak a következő vagy, vagy, vagy engeded, hogy drága ndk barátunk jó helyen üljön és jegyzetelje a jelszavaidat, és akkor bizniszelünk, vagy hát tulajdonképpen vásárolhatnál a konkurenciától is, vagy esetenként még ezt sem teszik meg, csak simán el van törve az egész. Elképzelhetőnek tartom, hogy, hogy pusztán a, a, a privacy szabályok következetes betartása miatt történhet meg, hogy az edge-ben egyes dolgok nem működnek. De én egyébként a végén már megpróbáltam azt is, hogy mindent kikapcsoltam az edge-ben, ami az én privacy-met egy kicsit is védte csak. És hát nem sajnos ez se segített. Illetve az biztos figyelte, mert most már nem úgy kell megnyitni bármilyen weboldalt, hogy Hát vagy beírod a címét, vagy lekattintod a könyvjelzőből, vagy rágooglizod az URL-re, és Google-ből bekattintod úgynevezett navigációs keresésként. Majd betölt, leokézod a kukit, nemet mondasz arra, hogy megkapja a fizikai helyedet, nem kérsz notification öket elpaskolod oldalra a nem kérek hírlevelet ablakot, hogy hozzáférél a, én értem, hogy nem tartjátok be a GDPR, de ide raktatok egy gombot menűhöz, és utána már valószínűleg csak a én igazán nem fizetek elő, srácok, ez még az ingyenes cikkem. Párbeszédablakot kell valahogyan eltüntetni, hogy már is hozzáférjél. Megfigyeltem ezt a tendenciát, igen, de egyébként azt is, hogy most valahogy az elmúlt héten volt egy valamilyen határnap, amire nem tudom az okát meg a dátumát, de elkezdett minden böngésző, minden weboldal újra a cookie conscent elém rakni, és hát például az Edge-ben a a .hu az minden egyes megnyitásnál újra leokészt velem a, a cookie konszentet telefonon, de ezt a pont nem. Szóval, mint hogyha lenne valami most, hogy, hogy újra, újra kell nyilatkoztatni a tisztelt felhasználót valamira. Nagy öröm ez egyébként. Jó új böngészni, mert eszembe jut, hogy milyen élmény mondjuk adott bevallani. Kicsit valóban olyan élmény böngészni is, igen. É, én ráadásul most már valahogy ugye elkezdtem azt a gyakorlatot meghonosítani, hogyha felkínálják nekem, hogy menedzseljem a kukik a kezelését, akkor veszem a fáradtságot, bemegyek és beállítom, hogy a, hogy a szükséges kukik, meg a statisztikai kukik jöhetnek, a marketing célúak meg nem jöhetnek. És ez nagyon sokáig tart, és ég de de valamiért kigondoltam, hogy akkor ezt jó, így megcsinálom, de valamiért úgy tűnik, hogy ez úgy, ezt úgy elfelejtik a böngészők, lehet, hogy kötelező jellegel el kell nekik felejteni, és időről időre újra rám kérdeznek, amitől viszont azért most már egy szem, szemzugrángást kapok. Nem is tudom, melyik oldalon volt annak idején, de azt, azt tudom, hogy egyszer valahol találkoztam egy ilyen kb. 400 oldalas listával, hogy mely szolgáltóknak adhatják ki esetleg az adataimat, és úgy nem tudom, hogy B-ig elértem, aztán, aztán anyátok mindent kiigszerek, nem fogok válogatni. Hm. Nekem is van most egy ilyen anyátok élményem. A hét egyik híréhez kapcsolódik egyébként, mi szerint is a 24.hu hírportál új dizájnt kapott. Szépen megújult minden egyébként, tehát egy-két nappal a weboldal frissülését követően az applikáció is megkapta az új dizájnt, és nyilván ízles dolga is, de nekem tetszik az, ahogy a desktop kinéz, a telefonosat azt nem annyira szeretem, de a desktopnak az elrendezése az, az én egyébként kisi divatja múlt írólvasási szokásaimnak kedvez. Viszont lehet, hogy mégis kénytelen leszek elhagyni a 24. pontút ugyanis akármelyik belső oldalra kattintok, tehát bármelyik cikket meg akarom nézni, akkor feldob egy egész ablakos figyelmeztetés, hogy nálam be van kapcsolva a reklámblokkoló. És hogy hát sajnos az nekik nem jó. De ki lehet szelni ezt egyébként, ami egyen szerencsésebb, mint azok az oldalak, akik azt mondják, hogy hát figyelj, most vagy kikapcsolod a reklámblokkolót, vagy ezt nem tudod olvasni. Ja. Én tíz esetből a kilenc félszer úgy szoktam döntni, hogy akkor nem olvassam el annyira nem fontos. Mert valamiért tettő, nagyon ideges vagyok, hogy az én reklámblokkolómat nem engedik használni. Miközben egyébként az eszem azt mondja, hogy teljesen igazuk van. Hát, de sőt, hogy be is vezettek egy olyan előfizetési szintet, ahol, ahol uh, reklám nélkül jelenik meg az oldal. Így van, és ez még csak nem is nagyon drága, azt hiszem, 490 forint havonta. Gyakorlatilag 500, igen, tehát egy sor lehet ingyen kapni a, a, a 24-et. Ugyanitt vannak ilyen táma, támogatási szintek is, uh, amiért nem teljesen derül ki, hogy az ember mit kap. Viszont ez 3 és 6 ezer forintos szint, amit nem tudok mondjuk megmagyarázni magamnak. Mármint, hogy annál többet nem, vagy hogy, hogy érted, vagy hogy. Hát úgy általában, ha összehasonlítod a, a más lapokkal, akkor az összes magyar újságnak ez az előfizetési ára, ez a pici drágának jön le. Veszek magamnak egy jó 24-et havi 6 ezer forintért. Nem, nem, nem, azok egyszeri, egyszeri számok szerintem, nem? Biztos, hogy nem, de meg nem mert nem le, Jó, lehet, sem. csak mert én is néztem ezt az oldalt, és vannak egyszerű támogatások is, meg, meg rendszeres támogatások is, de a rendszeres támogatás az fura, hogy az pontosan azt miért is csinálja az ember, mikor van egy előfizetési díj, ami egy szabottár. Na, a rendszeres támogatás az 2900 és 5900, az uh -huh. alkalmi támogatása felajánlott alapösszegek pedig a 5900 és 19900 de mind a két helyen lehet más összeg gombot is nyomni, ugye? Természetesen lehet. Hát fura, nem tudom, ez, ez érdekes, hogy van egy havi előfizetési díj, amiért leveszik a reklámokat, van egy támogatási díj, amivel nem is tudom, elismerem az újságírók fantasztikus teljesítményét. Kicsit olyan azért, mintha a, a, a vendéglőben lenne egy szervizdíj a számlán a végén feltüntetve, de a pincér is azért úgy gondolná, hogy még jár neki a borra való. és ezt határozott hangon közölné és a vendége. Pláne mi nem derül ki egyébként, hogy a támogatással jár -e például a reklámmentesség? Ja, hogy, ja, értem, tehát, hogy ha támogatok, akkor hát, ha nem kell fizetnem a 4.90, tehát a benne nullázásért. Uh -huh. Na jó, szóval, hogy hát meggondold, igen, hogy, hogy kicsit jobban szeretném a 24 pontot, vagy kicsit fontosabbnak tartanám, akkor akkor azt hiszem, hogy előfizetném a reklámmentességet. Hát így most nem tudom, még, még nem tudom, hogy mit csinálok. Lehet, hogy keresek egy olyan kiegészítőt, ami úgy brokkol reklámot, hogy azt ne vegyék észre a szájtok. Az jó, nem? Gondolkod, hogy hogyan lehetne megoldani, ezért ez nem egyértelmű. Nem, én sem tudom. Hát csak úgy, hogy nem tudom, mit tudom én. Tehát ez a le, le is töltöd, de nem is jeleníted meg az... Ja nem, nem, nem, hanem hogy... Szerintem valamiféle, tehát a nagy reklámblokkolókat ismerik csak fel a szájtok, nem azt a helyzetet, hogy nem tudom. Mindegy, nem kell megfejteni, mert vagy találok egy ilyen kiegészítőt vagy, vagy úgysem fogunk erről többé beszélni. Értem, egy kézműves reklámblokkoló. Egy, egy, egy kicsi kézműves reklámblokkolót, ami mit tudom én, automatikus, adatközlőnek álcázza magát, hogy azt higgyék a reklámozók, hogy ó, de jó ez a user, még kéri is, hogy lopjuk el az adatait. Hát, vagy egy ilyen bajszos férfi, aki betölti neked a tabjaidat, és utána átsatírozza a monitor megfelelő helyen <gül> fehér festékkel. Igen, az is jó. Neked hogy tetszik a 24 új ruhája? Egyáltalán semmit nem gondolok róla. Tehát, ezek a dizájnváltások ezek mindig bent szerintem nagyobbat ütnek, mint, mint, mint amit olvasóként az ember így Érez, kivétel azt a pár olvasót, aki ilyenkor beírja, hogy régen minden sokkal jobb volt, ez most borzasztó tisztelettel egykori olvasoljuk. <gül> Nem, szerintem azért annak, akinek így valahogy számít ez a ez az esztétika izé, tehát az, hogy amit olvas, az adjon valamiféle örömöt a szemének, vagy az arányérzékének is az lehet, hogy örül. Én, én, én ilyennek érzem ezt a dolgot, és nekem, nekem jól esnek ezek a dizájnváltások. Egyébként majdnem mindig. Tehát én nem nagyon emlékszem olyan dizájnváltásra, amiről azt gondoltam, hogy úristen deranda lett. Talán az új Telex. Azt várom húzomosabb ideje, hogy, hogy egy újságban legyenek nagy képek. És ezt sem hoztál. Az új Telexen most pont lett, nem? Ja, de nem 24-en, tehát 768 pixel széles képeket használnak a cikkekbe. Volt ekkor a monitorom, és még fiatal voltam. Jó, de ebből is látszik, hogy te azon törpe minoritás tagja vagy, melynek én is tagja vagyok, akik desktopon, tehát laptopon olvasnak cikkeket. De a telefonjaink is már elég nagy felpontásúak, azt hiszem. Ja, de hát ott azért a képek kitöltik a képernyőt. Mint a gázok. Van egy újság, de melyik is? A Válasz online, ugye? Az az, amelyik ilyen hatalmas... Hedder képekkel operál. Igen, igen. Azt én szeretem hát... is egyébként, ez nekem jól esik. Nagy képeket rakni újságba az jó érzés egyébként, tehát mindkét oldalról. Igen, igen. Na jó, hát akkor ezt üzenjük a kedves újságszerkesztő ismerőseinek és távoli harcostársainknak, jöhetnek a nagy képek. Képzeld el viszont, hogy a régi indexen, amit a napokban hát hogy mondjam, mégiscsak olyan ért, hogy meg kell kövessem, nem, nem, megkövetni nem kell senkit, de hogy be kell ismerjem, hogy végül csak az lett, amit ti már az elején mondtatok, és megette a NER az indexet. De talán abban még mindig biztos vagyok, hogy nem ez volt a terv, és nem. Tehát, hogy nem lett volna sok értelme, eredeti, ha eredetileg is ez a terv, hogy egy ilyen köztes főszerkesztőt, meg egy köztes vezetőséget beillesztenek Mindegy, szóval, hogy a, az index az most már számomra is jó, jó részt elveszett. Viszont ma küldött valaki nekem egy cikket, ami az indexen jelent meg, és ami arról szól, hogy, hogy hát van egy elterjedt, mindenki számára elérhető gyógyszer, ami tökéletesen gyógyítja a covid minden formájában, megelőzésre, is jó. Egyébként a rákot is gyógyítja, meg egy pár másik dolgot is. És amit nem nagyon szoktam azért csinálni ilyen helyzetekben, de gondoltam, hogy jó, itt adok egy esélyt neki, és egy kicsit utána research sőt, aztán téged is belerángattalak ebbe, és akkor már ketten research egy kicsit. És hát ez a cikk illetve ez az egész sztori, a conteo minden minden, a kontaok és a hoaxok minden tulajdonságát hozta magával. Aztán ehhez képest pont ma, tehát ugyanezen a napon egy barátom, barátjának a nővére valami orvos az éppen megrendelt rengeteg ilyen ivermectin, mert hogy ez az a szer tartalmú készítményt, is, és milyen lehűjézett mindenkit, aki úgy gondolja, hogy ez, ez az egész kamu. Szóval érdekes, nem? Hát inkább fáj, mint érdekes. Igen, szóval úgy néz ki, hogy az index mondjuk az eladásának a másnapján vagy a harmadapján képes volt címlapon vezető anyagként hozni egy eléggé kamu történetet. Egy pasasról, aki feltalált egy kezelési módot a COVID-ra, ez a pasas orvos végzettségű azonban egy tréning céget vezet jelenleg, nem tudjuk, hogy orvosként praktizál-e, de alapvetően tréningeket tart, tehát nem orvos. Van egy nagyon tudományosnak hangzó metódusa, ami egyébként egy gyógyszer és adagolás lista, hogy ezt kell követni, hogyha valaki meg akar gyógyítani egy covid -ost. És a cikk felsorol. Egy csomó állítást, ami egyébként egy-egyben át van véve egy másik cikkből a civilhetes.net nevű, ha jól gondolom, akkor Esztergomi városi portálról, és kettőjükön kívül csak a riposzt, aki még foglalkozik ezzel a témával. Na, na, na, na és a neolcsáblog. Ja, és a neolcsá.blog.hu így van, ez még, igen, még azok is. És, és a, hogyha az ember itt követi a linkeket, akkor van egy pont, amikor a azt hiszem, a civilhetes ponneten a szerző belénkkel egy hosszú dokumentumot ennek az Ivermectinnek a utóbbi időn tehát Covid-dal kapcsolatos alkalmazásának a dokumentumaival. Ez egy kétoldalas kis betűkkel írott lista Google Docsban, ami csupa ilyen sajtóhírt, youtube prezentációt, meg ilyeneket linkelt, tehát egyetlen egy tanulmányt sem, amikor azt írja, hogy Indiában elvégeztek egy nagyon fontos tanulmányt, akkor ezt a linket követve eljutunk egy, egy nagyon rövid és non újság cikkhez, ahol azt mondják, hogy elvégeztek egy, egy ilyen tanulmány, de egyetlen konkrétum sincsen, egyetlen link sincsen. Benne. Szóval olyan, olyan klasszikusan a, a lelkes Konte a hívők minden tünetét mutatja ez a sztori, majd aztán ehhez képest kell, találtál egy idén-nyári megjelent tanulmányt ugyanerről a történetről. Igen, ami viszont azt mondja, hogy hát így megnéztük, valójában további vizsgálatok szükségesek, plusz gyermekfürdetők ennyi mennyiségben kell használni, hogyha egyáltalán hatni fog valahogyan. Igen, szóval ez ott a tanulság, hogy tényleg igaz, tényleg jó ezekre a vírusokra, tényleg jó mindenre is, kémcsőben, Írgalmatlan mennyiségben adogolva, úgyhogy a kémcső másik felében az adott vírusnak a koncentrátum van, gazdaslás nélkül. Tehát csak maga a vírus erre ráélesztik ezt a hatóanyagot, akkor az, az valóban jót tesz. De, de élő szervezetben, meg amit igyegerekben próbáltak, ott nem működött a dolog, mert olyan mennyiségben kellett volna beadni, ami sok nulla szorosa a terápiásan még biztonságosnak hitélt mennyiségnek, szóval ha majd ki lehet valahogy találni, hogy ez hogyan lehet ezt a problémát átugrani, akkor lehet, hogy ez egy jó gyógyszer lesz, de most még nagyon messze van tőle. Igen, hogyha parasztosan közelítjük meg a dolgot, akkor az abban, az ilyen in vitro, kémcsöves dolgokkal, hogy kémcsőben nagyon sok minden működik. Például, hogyha jól elmossuk forró vízzel, domesztosszal, <gül> ugyanitt a betege, beteggel ugyanezt így belsőleg nem lehet megtenni. Viszonylag méltó lezárása a történetnek, hogy a Telex viszont ma írt egy cikket arról, hogy a, azt hiszem a nébih talán figyelmeztette az embereket, hogy ha lehet, akkor a lóférekhajtóval ne próbálják kezelni magukat Covid ellen, mert ebből nagy baj lesz. Mert hogy ugyanis ez az invek, ö, ö, Invermectin, ez állatoknak elsősorban paraziták elleni gyógyszere, Ilyen engedélye van, emberben csak egy kenőcsöt lehet használni ezzel a hatóanyaggal. Igen, ugyanis esetleg, akinek van például fűrűhősségtől szenvedő macskája, patent dologra. Igen, igen, csak az meg az sem valami csepp, külsődleges cseppet kell a macska fülébe csöppenteni, ami hát ugye lenyelve emberben valószínűleg nem csak a, nem csak a covid vírust pusztítja, hanem még ezt, azt mást is. Igen, igen, igen, igen. Szóval hát, hogy így ö, igazából ez az a cikka, ahová nem ártat volna megkérdezni embereket. Jó, de ez terjed a világban, tehát hogy most sokan, sokan pörögnek ezen, és benne van a gyógyszerlobbia, aki nem engedi, hogy ez a hatóanyag használatba kerüljön. Tehát benne van az összes ilyen klasszik fajta állítás, és persze nem tudhatjuk. Nem tudhatjuk egyébként, hogy nem az van-e, hogy csak óvatoskodnak a vizsgálatokkal, és persze emberem még nem próbálták ki ellenőrzött körülmények között, de egyébként, ha beadjuk a macska, a fűrűesít, akkor mindenki azonnal felgyógyul a Covid-ból, aki ezt megkockáztatta. De azért ezek általában inkább csak arról szoktak szólni, hogy ez egyszer csak hazugság. És Annyira, annyira tudok Majkával menni, aki a, ugye minden nap tudósított az ő koronavírus fertőzéséről és a kórház élményeiről, és ő mondta egyszer azt, hogy, hogy, így, hogy így, miért, nem, miért nem hiszünk az orvosoknak? Tehát miért, miért gondoljuk azt, hogy a világ összes orvosa benne van egy összes elvédben, vagy mindenkit a, a nagy gyógyszergyárak irányítanak, és miért nem szúr a szemet, hogyha az összes orvossal szemben egy vagy kettő állít valamit nagyon lelkesen, és hogy ez nem, nem gyanos egyáltalán. Ugyanitt ezen mondjuk tehát ez az ez a Ivermectines történt az átment más újságokon is. De most így kattingadtam, még közben volt a Wall Street Journal-on is november 24-én egy pro cikk, ami azt mondja, hogy megelőzése orvosok között elképzelhető, hogy használható ugyanitt persze pont ugyanezt játszották el a hidroklorokinin nevű dologgal, amiről aztán később vizsgálatok kihozták azt, hogy nem annyira javít a betegek állapotán, ellenben legalább rond. Ugye ezt Trump-elnek is? Nem, szerintem ő nem szedte, de nagyon szerette. Tehát ő javasolta embereknek, de őt rendesen kezelték. Nem, amikor beteg volt, el. akkor rendesen kezelték, de hogy előtte azt állította, hogy ő maga is a hidroklorokinint. Hát ugye emlékszem, lehet, hogy nem így volt. Hát figyelj, az már régen volt, és már nem is elnök, jó még elnök, de most már végre beismerte, hogy vesztett. Úgyhogy talán már egy. De maga is kimondta? A mai hír, hogy igen, hogy elismerte. Amely azt láttam, hogy a, a megkapták az erőforrásokat Bidenék, hogy. Elkezdjék hogy a hatalomátvételt. A hatalomátvételt? Igen. Nekem úgy tűnt, hogy, hogy mintha kimondta volna. Egyébként azt hiszem, hogy lévén az egész világ most már úgy tekinti, hogy oké, okay, nem mondtak ide de ez mindegy. Tehát most már mindenki magától értetődő tényként kezeli, hogy Biden lesz az elnök január 20-ától, úgyhogy tulajdonképpen mindegy is, hogy ki mondja, vagy nem mondja ki. Méltó befejezése lesz ennek a négy évnek, hogyha a rendőrökkel vitetik ki a csávót a fejérházból. Ez nyilván nem fog megtörténni, időben el fogja hagyni, ebben biztos vagyok. Ezért szórakoztótól lenne. Közben azért ma még négy órája, meg két órája is arról beszélt, hogy elcsalták a választást, úgyhogy... Azt szerintem nem fogja abba hagyni, tehát ez folyamatosan fogja tolni, és lehet, hogy ez már a következő négy évre való felkészülés része. Hát vagy a, a Trump média birodalomnak a kiépítéséhez a szegény trónjától megfosztott elnök, patronyát itt lehet támogatni. Ezt látom, hallom, hogy van egy ilyen gondolat, hogy esetleg neki fog állni a saját médiabiradalma kiépítésének. Valamiért azt gondolom, hogy, hogy, hogy talán azok a megközelítések közelebb állnak a valósághoz, hogy Trump alapvetően üzletileg azért nincs nagyon jó állapotban, vagy szóval nincs, nem, tehát hogy mondjam, nem feltétlenül eh, vannak a legjobb állapotban az üzletei, meg a vagyona, és eddig talán úgy, ahogy a radar alatt próbálkozhatott tudom egy jó kis adóelkerüléssel, de ezek után ez nagyon nem fog menni, tehát ezek után szerintem minden adóhatóság dörzsöli majd a markát, hogy Donald Trumpon fogást találjon. Viszont valami bevételi forrást kell találnia, hiszen üzletemberként mondjuk nem, nem nagyon nehéz sikeresnek nevezni. Ellenben van egy csomó ember, aki mélyen hisz benne, hogy ő itt Amerikának a megmentője, Szerintem nagyhisztiszen elfogadná a pénzüket, ha arról van szó. Ja, és azt mondod, hogy ezt szerinted egy, egy médiabirodalmon keresztül tudná a legjobban megvalósítani? Ha nem médiabirodalom, de tehát, hogy a Trump beül a mikrofon elé és beszél hülyeséget négy órán keresztül, és közben záporozik rá a pénz, akkor az egynek jó. Szerintem talán az lenne a legtökéletesebb, hogyha indítaná egy TikTok csatornát. Hm, de gondolatta ki tudja tölteni? Hát a egyrészt átlagosztóságú átlag TikTok videót. Még mekkora fricska lenne, hogy azzal kezdeni, hogy a nyomorult amerikai kormányzat be akarja tiltani ezt a csodálatos felületet, ami sokkal jobb, mint a Twitter, mert itt bármit mondhatok. Hm, Vittesen, ne feliratkoznék Na Arra én is egyébként a Twitter csatornájára semmiképp. Ez mindenki mondja, hogy ez olyan szórakoztató, de ez engem nem szórakoztató, hanem felháborít folyton, és nem akarok felháborodni mindig csak amikor nagyon szükséges. Igen, igen, igen. Egyébként van annyi minden dolgon, fel lehet háborodni, már válogatni kell hogy min vagyok hajlandó valójában. Hát igen. De ha figyelj csak, van viszont jó típusú hírem. A, nem mondod. Amennyiben visszaengedték a gitábra a YouTube dl mert rájöttek arra, hogy az a, a DMC-ték, de amivel őt, őket hasba próbálták szúrni, hát az tök kamu. E, szerintem az átlag hallgató velem együtt a, egyetlen elemét sem ismeri ennek a történetnek. Mi, mit? Kik? Hova? Ah, YouTube DL, ez ugye meg volt erről beszéltünk, ez az a ö, parancsoros program, amire egy csomó minden más is épül egyébként, ami arra jó, hogy a YouTube-ról letöltsél klipeket. Ah. Abban a esetben hogy ezt magadva, magaddal szeretnéd vinni tudom én, pendrive van mert mindig a szívet felett szeretnéd hordni a nélkülednek a valahol elénekelt verzióját. Hát, hogy a gyerekednek a verseny gyakorlatáról készült videót, amit ott osztottak meg veled a YouTube-on. Igen, és hogyha annyira piszoklassú neted van, hogy azzal nem lehet YouTube-ot nézni ö, folyamatosan. Igen. Erről majd még lesz szó, hogy ilyen például az Egyesült Államokban is van, de Magyarországon is lehet találni olyan falut, ahol mondjuk ö, nincsen neccseszerseg. Na, ott ezekkel le lehet tölteni fájlokat, majd pedig videófájlokat később egy valamilyen eszközzel elszállítmányoz az ember a lejátszás helyére. És ezt levetették a GitHub nevű kódmegosztó oldalról azzal a, a váddal, hogy ez, ez egyértelműen egy kalóz célú eszköz, mint ahogy kalózkodásra is lehet használni, de van egy csomó feljúz felhasználása is, és a GitHub egy darabig ezt így el is hitte, le is vették a, a szoftvert, majd pedig Hát egyrészt volt egy kisebb internetes felháborodás, másrészt meggyernítom a a kell a levelet az elejétől a végéig, és rájöttek arra, hogy nem nagyon perelhető, vagy, vagy könnyen védhető helyzetben vannak, és amúgy is rosszul néznek ki, hogyha megválnának a, a jogvédőkérvelés előtt, ezért visszaengedték. Igen, hát teljesen extrém volt a maga a történet, hiszen aki levetette velük, az azt állította, hogy mivel ezzel az eszközzel minden további nélkül meg lehet valósítani jogsértést, ezért ezt be akarjuk tiltatni. És ez teljesen ugyanaz a logika, mint hogyha a kalapácsot akarnak betiltatni, mert fejbe is lehet vele verni valakit, ami hát, mondtanám, hogy nonszenz de persze a kalapácsot elsősorban szögek beverésére használják, és csak másodszorban ülnek vele. A YouTube dll valószínűleg azért fordított a helyzet, és a használatának a sok-sok-sok túlnyomó százaléka az, az kalózkodásról szól. De figyelj csak, hogyha valaki le akar tölteni YouTube-ról egy klipet, akkor nem egy soros eszközt fog elővenni, hanem a YouTube downloader ö, hát szavakat beírja a Google-be, és a legelső internet szolgáltatással lesz, szedi onnan. Igen, igen, de amennyire én tudom, ugyanerre a kódbázisra épült, nagyon sok ilyen népszerű, rendes, grafikus interfésszel ellátott YouTube letöltő cucc épülhetett rá egy-kettő, azok viszont hozzák magukra ezt a kódbázist. Igen, igen, azokat hiába. Szóval, tehát, igen, tehát az egész tényleg egy teljes őrületnek tűnt így innen nézve, mármint egy hülyeségnek, és most akkor a GitHub ezt lereagálta. Szóval igen, ez jó hír, visszakerült, jó hír. Nem is tudom, nem, nem tudom elképzelni igazán a, ezt a kalózkodós részét. Tehát a YouTube-ra ugye eleve nagyon nehezen lehet feltenni olyan tartalmat, ami nem jog Ugye, én nem tudom, lehet tölteni onnan a jogtiszta tartalmat viszont. Nyilván. És akkor ma magaddal viszled az összes Lady a klippet, azt akkor mi lesz? Hát és mondjuk lejátszod a kocsmádban, vagy, de vagy nem tudom, mert hogyha nem tudod lejátszani a YouTube-ról, akkor offline játszod, az miért jó neked? Abban a kocsmában, ha most persze valószínűleg nem fizetős Spotify szól. Ezt akartam mondani, hogy ja, lehet, hogy az a baj, hogy ha letöltötted a klipeket, és úgy játszod le, akkor nem lesznek hozzá reklámok. És akkor a jogtulajdonos sem részesedik a lejátszások után járó jutalékból. Tehát érteni, értem, hogy ezt miért nem szeretik. Valóban egy fura választották a ez elleni harcnak. Nem is jött be ezek szerint. Éjjen, éjjen. Nem nagyon. Na de amit, ami innen tovább ágazik, az az, hogy, hogy volt egy cikk arra, hogy a SpaceX-nek a Starlink nevű internetszoró szolgáltatása, az, az elindult. Ugye ez az a dolog, amikor ilyen pici voltak, tömkelegét lövi felelom egy ilyen alacsony pályás geostacionárius pályára, ugye? Azt hiszem, nem igazsacionárius, hanem nem és imád csak megy körbe-körbe. Mennek körbe mind a... És mindig van feletted egy-kettő. Majd 16 ezer menni fog körbe, őrület. Whatever, ez az, amit a csillagászok utálnak, mert nem látnak át rajta. Legalábbis ezt állítják, csillog az aljuk. Hát húzza a csíkot bele mert azt a fotósok is utálják. Igen. Azonban úgy tűnik, hogy a vidéki amerikai Lakosok azok eléggé imádják, már, mint azok, akik béta tesztelőnek jelentkeztek a programba. Igen, mert hogy Amerikában, Kezdjük már, hogy Amerikai infrastruktúrának a viszony az mindig nagyon izgalmas. Meg hogy milyen távlatok vannak ezekben, kezdve azzal, hogy fel tudnak építeni egy sziliciumvölgyet, ahol mindenki rendkívül gazdag és rendkívül sokat keres, és ennek a sziliciumvölgynek a legnagyobb városában csapatosul élnek hajléktalanok. Tehát, hogy távlatok, vagy nem is nem távolatok, szélés a, a hazája amerikai ilyen módon. Esetünkben például az van, hogy, hogy vannak városok, ahol van a Google által kihúzott belaszt, a pont kitáncol éppen a cég Igen. szálloptikás internet, amin minden lejön azonnal, még mielőtt elkezdenél letölteni. Ez a Google Fiber. Igen, és megint máshol, meg magyar fejjel felfogadatlan összegeket kell kifizetni, ilyen broadband előtti fél óra alatt legyen egy floppy típusú Igen, volt a cikkben egy-két egy konkrét példa. Én tényleg egy kicsit leízattam, amikor belegondoltam, hogy, hogy vannak emberek az Egyesült Államokban, akik 120 dollárt, tehát mondjuk ilyen 37 ezer forintot fizetnek havonta, egy 0,8 megabites, tehát nem egészen 1 megabites DSL kapcsolatért, az valami annyira durva, és gyorsan ki is számoltam, hogyha ő 37 ezer forintot fizet, lényegében mondjuk egy megabitért, én ugyanezért az egy megabitért 4 forintot fizetek a szolgáltatómnak, csak én ezret kapok ebből a megabitből. Tehát egy ezerszer gyorsabb szolgáltatásért fizetek, itt tudom én, 7-szer, 8-szor, 8 annyit. Igen, azért ehhez mondanám azt, hogy Magyarországon is vannak ilyenek, ö, emiatt jöttem ki, és az adásba, mert kerestem egy olyan falut, ami, ahol már legalább egyszer átmentem autóval, és lassú az internet. Ez végül, hát a polgártól, ha nem is látó de azért mondjuk át lehet lőni ö, aknevetővel típusú távolságra levő újszentmargita lett, ahol evben van Net XL csomaga, csomagja a magyar telekomnak. Gyakorlatilag a magyar telekomnak a keresője viszont ez nem dobja ki, tehát ezt tekintsük nem létezőnek a biztonság kedvéért. Mert azt mondja, hogy ezen a környéken nem szolgáltunk, és csak mobilnetet tudunk adni, most mobilneten Netflixezni az, ha nem is letérés a bölcsesség útja drága. És akkor a következő a mindenféle helyi forgalmi korlátos ADSL csomagoknak a, a köre, 6 megabit 2000ért, vagy forgalmi korlát nélkül 15 megabit 6000ért ilyen árak vannak itt előttem. Esetleg 15 megabit szereld magad csomagban 7500-ért. Ez egy különösen jó ajánlat, hiszen nem is, nem is szerelik fel, de legalább többet fizetsz érte. Ó, hát ha, ha szereld magadra emlékszem még a időkből az lényegében annyit jelent, hogy be kell dugnod a coax kábelt, amit elhoztak a lakásodig a routerbe és meg kell nyomja a bekapcsológombot. Ez nem olyan vészes, meg ezek még mindig sokkal jobb számok, meg sokkal jobb arány, mint amit az USA-ban lehet elélni, elérni. De ebben igazad van amúgy, hogy Magyarországon is olyan nyire, hogy nem kell olyan messzire menni, mint amit mondtál, itt Buda egyes hegyvidékes részein ugyanúgy. Pont ugyanez van lényegében. Nekem van olyan haverom, aki egy viszonylag gazdagabb környéken él, ahova egyébként azért már csak földutak vezetnek föl, mert ez már a természet része, és ott annyira nincs internet, hogy ő mikrohullámon lövi át egy haverjától hozzáférést jobb hiány. Szóval persze van ilyen, de azért ez még így is lenyűgöző, hogy az Egyesült Államok mennyivel hátrébb tart. Tehát ott azért az van, hogy egy rendes városban is inkább csak az ilyen száz megabites csomagokat tudod megvásárolni, míg nálunk azért a gigabit az már eléggé tényleg alapcsomagként alap is megvehető. Megvédenem még egy mondat erejéig polgár, vagy új szentmorgitát, hogy ez azért annyira nem halálfasza, nem arról van szó, hogy két órát kell autózni, hogy, hogy lássunk már egy várost, ahol már járt egy ember a kétszer hallott autópályáról, ez polgártól van 18 kilométerre. Hát szerintem teraksz tőlem kb. 18 km-re. Igen. Polgártól tiszol város meg egy centiméter. Na jó, jó kérdező, de persze. Hát, hogy, hogy nem, nem, nem a mi vidékről kerestem valami ízét, hogy Stimber. jász akármi, hol egyszer leszállt egy gulya és mellé egy család. Hát akkor könnyen lehet, hogy az említett helyszíneken nem sokára majd starlink lehet előfizetni. Mert hogy a cikk az arról szól egyébként, hogy és akkor ebbe a tényleg ilyen néhilszerű állapotban 0,8-as sávszélességben, amin nem lehet Netflixet nézni még a legrosszabb beállítások mellett sem. Sőt, hát szerintem ez Spotify hallgatása sem elegendő. Úgyhogy az ott lakók, hogyha meg akarnak nézni egy YouTube videót, akkor elmennek a könyvtárba, hogy ott letöltsék azt. Elég kemény. Szóval, hogy ehhez képest nekik a Starlink jön egy ilyen 120-170 megabites csomaggal, mindössze mindössze relatív, mindössze 100 dollárért havonta, az egy nagyon felemelő új helyzet. Az igaz, hogy a egynek a kapcsolatnak egy kicsit azért kellemetlenebb játszani, azt olyan határesetnek tűnik nekem, mert ilyen 40-50 millisekundomos pingje van, szemben mondjuk az én itthoni 6 milliszekundon kb. Azt se hagyjuk ki, hogy fel kell építeni hozzá a házmeret bajkon úr, hogy tud venni a... Ó, a fenéket, egy kis ilyen kell, ilyen diszt, hogy mondjuk ezt a mű, műoltányért kell föltenni a tetőre. Ö, igen, 150 ezer forint értékben. Igen, igen, tehát a belépési díj az fájdalmas. Azt hiszem, ugye 500 dollár. 500 dollár, igen. És mindezek nyilván a bevezető árai a Starlinknek a, a beta számára kialakított, tehát lesz ez még drágább is. De hogy akkor ugye az van, hogy az astrofotósok és a csillagászok, meg egyébként gondolom a, az űrhajósok is eléggé gyűlölik a Starlinket, hiszen kis fénypontokkal akarja, mesterséges fénypontokkal akarja betakarni az eget, De például azok az emberek, akik. Internettel rosszul ellátott területen élnek, azok lehet, hogy szeretni fogják. Hát ez az kell, hogy életben maradjon a cég egyébként. Ezt azért még nem bizonyította magáról. A fő konkurensét azt most vette meg egy konzorcium, ami itt ők a befektetőben és a brit kormányból állt, mert első iterációjában csődbe ment. Simán elképzelhető, hogy ez nem fog menni, ugye a Google Fiber is, hát ha nem is becsődöl, de a Google úgy döntött, hogy nem éri meg ezzel tovább foglalkoznia, Ugyanakkor, meg így emlékeztetem magunkat arra, hogy mondjuk három évvel ezelőtt a Tesláról, meg Elon Musk-ról úgy beszéltünk, hogy hát figyelj, azért inkább vannak, van esélye, hogy csődbe megy, majd meglátjuk, hogy ez a kicsit ilyen nevetséges kaparása azért, hogy ő dominálni tudja az autópiacot, ez ki tudja hova vezet. És ma meg éppen az a hír, hogy átvette a világ második leggazdagabb embere pozíciót Bill Gates-től. Elsősorban a Tesla elmúlt fél évbeli iszonyú szárnyalása miatt. Ezt értelni értelmettem, még Elon Musk mindig sokkal gyakrabban hazudik, mint mond igazat. Várjuk ki hosszú távon. Egyelőre jó Tesla befektetőnek lenni. Igen, persze nem akartam maszkot nagyon védeni, csak azt állítom, hogy, hogy eddig úgy tűnik, hogy sikeres a SpaceX is, meg a meg a Tesla is. Így vagy úgy, de végül is sikeres. És a kétkedőknek eddig igazán divoráca volt mindenféle kétejére, legalábbis ezen két vállalat esetében. A Hyperloop például már nem ennyire biztató. Nem egyértelmű a sikere, igen. igen. Ugyanitt akkor a Tesla-rajongó hallgatóinak mondjuk el, hogy mi is észleltük egyébként azt, hogy a cég világ pontjain soft launcholta az első kabrióját. <gül> A magam részéről drukkolok. Kelt most azzal viccelt, hogy egyes teszlákat vissza kellett hívni, mert spontán leszakadt a tetejük a menetszéltől, ugye? De ez a, azt hiszem, 9500 darabot hívtak vissza, azért az nem olyan nagyon sok, de valóban voltak ilyen sztorik. Mindenképpen mókás egyébként a videókat nézni róla, hogy hopp, eltűnik a tető. Hát a Tesla azért nem az építési minőségéről vált ismerté. Pontosabban, de csak nem pozitív értelemben. A legszebb brit sportautó hagyományokat követik. Így van. Ennyiben végül is igazolja őket az élet. autóipar hagyományt tisztelet, igen. igen. Még hogyha raknának, raknának kis kvarcórákat oda a középre. Viszont ha már az előbb említetted, hogy ez a szent telkezdődő falu név, ami nem tudom, hogy micsoda, -e de polgártól... Ó, szemmar, folyástól nem messze, a 25 km. Igen, csak 18 kilométerre van a polgártól, és tehát nem valami kétórányi autótra, vagy hogy ez van épp kétórányi autótra, ugye ezt akart? Nem, azt mondom, hogy nincsen kétórányira. Nincs kétórányira, óra. na erről, erről eszembe jutott az a sztori, ami egy ilyen, egy inkább csak egy ilyen vidám cuki történet, hogy, hogy, hogy Olaszországban esett meg a minap, hogy egy átültetésre váró vesét nagyon gyorsan kellett eljuttatni Pádovából, prómába ha jól emlékszem, ami egyébként egy hat órás autót szokott lenni, de a rendőrség bevetette szolgálati Lamborghini-ét, ami egyébként tényleg ilyen rendőrfestésben nagy polícia feliratú Lamborghini, és ezzel az autóval két óra alatt leszállították a vesét a célállomásra. Azért ilyet is csak az olaszoktól tudsz elképzelni, nem? A szolgálti lambót. Mert nem, azért felmerül egy kérdés, hogy ez a, a kocs azért volt annyira ö, gyors, mert ez eleve egy rendkívül gyors autó, vagy azért, mert van neki kékszíri és miatt nem állította meg minden sarkon, minden trafipax, amit az olaszok nagyon nagy szeretettel telepítenek mindenhol. Szerintem azért mind a kettő. Tehát biztos az is számított, hogy Biztos 350-nel ment, ahol tudott. Meg biztos egy PR stunt is volt egyébként, de akkor is, tehát eleve az, hogy egy, hogy egy rendőrségnek legyen egy ilyen végtelenül drága sportautója, ez hát, csodálatos. Bírom. De úgy értem, hogy ilyen punk dolog, tehát hogy természetesen nem tűnik azért nagyon logikusnak. Biztos, hogy a kapták. Egyébként az, biztos, az hogy az a Lamborghini hát, adta neki nem tudom, hogy jött egy fiatal rendőr, és akkor elirakták a formát, hogy na, és akkor milyen, milyen autót szeretnél szolgáltinak? Bármit beírhatok? Persze. Úgyhogy beírta a Lamborghini-t, és a főnöke pedig mondta, hogy most akkor strandpúccsal fogom verni az asztalt, de ha ott van a papíron, akkor be kell szereznünk. Hát, ezt nehéz elképzelni. De mondjuk azt az űrlapot is megnézném, ahol ott van ilyen, így felsoroláskép, hogy A. Fiat.O. B. Lancsa Y. És lehet, hogy csak annyit csinált, kihúzta és aláírta. Tudod. Igen, igen hmm, nem, volt egy C gondolod. egyéb. Na jó, szóval, hogy ennyit a, a két óra alatt megtehető hatórás útról rendőrautóval. Volt itt még valami autós történet? Ja igen, a, a Trabant. Egy Trabantos hírünk is van. Igen, de ez úgy Trabantos, hogy nem Trabantos teljesen. Viszont hírünk a nagyvilágban, amennyiben egy ö, magyar Lego építősrác Danko Péter épített egy nagyon részletes trabant modellt Legóból, majd összett a megfelelő számú szavazatot a Legónak az IDS oldalán, és emiatt készült vele többek között egy interjú. Szépfajta őrült projekt igazából. Azt hiszem az interjú nagyjából semmiről nem szól, de érdemes megnézni a kis autót, amit rakott össze meg, hogy ott azt is megkérdezik tőle, hogy mennyit, mennyit gondolkodott rajta, és hogy hány darab áll, és mint kiderül, annyira nem nehéz dolog. Trabantot építeni, hogy az ember már egyszer összerakta a fejben, mert hogy 7-800 téglából össze lehet pakolni. Nehezítésként nagyon kevés uh, ilyen echte, Trabant kék LEGO kocka van, tehát hogy a válogatásnál meg a tervezésnél ezzel számolni kell, hogy nem, nem lesz csak úgy, izé. Mindenhez meg megvan azon a kék kocka, nem alatt trükközni kell majd. És akkor ezek szerint lényegében standard legó elemekből rakta össze? Uh, igen, uh, ami, ami egyedi van benne, hogy én emlékszem a cikkre, azok a matricák, hogy jobban emlékeztesen a Trabantnak a belsejére. Á, értem, de akkor ezek szerint ezek az ilyen fura alakzatok, ezek valamilyen formában Lego készletekben előfordulnak. Igen, igen, igen. Illetve a, a belsejében használt és a Trabant kárpitját felidéző, jobb szóval ilyen szarbarnának nevezhető kockák is léteznek a természetben. Hú, és isten, milyen csúnya kárpitja volt annak az autónak. A Trabantnak? Igen. Hát nem az volt az egyetlen dologa benne, ami csúnya volt, de engem őrült noszta ki a fűsz hozzá, én bírom nagyon. És tulajdonképpen, ha most bármit kérhetnék karácsonyra, vagy tiszt, bármi marhasságot kérhetnék karácsonyra, akkor valószínűleg egy ilyen trabant, egy kétütemű trabant tesztvezetést szeretnék kérni, mert olyan régen vezettem már ilyet, és volna hozzá kedvem, hogy autózzak vele egyet, de hát ez nyilván csak... Tehát nem fogok ilyet kérni karácsonyra, inkább egy jó bejglit. Hát... Te lehet, hogy a trabantra szavaznál? Nem, azt nézem, hogy mennyiért adnak trabantot. Ja, a trabantot venni szerintem nem drága, de azért örökben nem akarnék, de vannak az tudom ilyen élmény szolgáltatók, akiknél egy mellett élményként megvásárolhatod a két óra trabantozást is. Te viszonylag drága. Tehát az a trabant, ami már úgy néz ki, mint hogy a saját lábán is el tudnak gurulni, az 300 körül van. És azt a drágának mondod, ne véskégy, hát, az... hát azért maradnak olyan autót is, ami nem romlik, nem romlik össze spontán, ahogy ránézel. Ez egy középkategóriás Apple telefonára. Sosem mondtam, hogy olcsók az Apple telefonok. Ha, na jó, de azért. És én sem mondom természetesen azt, hogy ezer forint kevés pénz, mert nem. De... Tehát, azért, hogy egy viccet vegyél magadnak, azért talán egy kicsi drága autónak, egyébként olcsó, de hát ma már azért nem lehet autónak tekinteni egy Trabantot. Ezt, ezt, ezt a véleményemet bátran felvállalom, és hosszan tudok érvelni mellette. És akkor találtam első tulajdonostól származó garázsban tartott, nem szénéresta urát ellenben, nem az a fajta, amire ránézel, és szétesik típusú járművet, az már 1,2 millió forint. Azt a kutya fáját. Na, Az viszont, az viszont már egy kicsit sok talán. Tehát azt, azt már csak gyűjtői járnak tudom elfogadni. Igen, a kínál a tetej pedig 2,1 millió. De abban biztos van egy titokban beépített, tudom én, BMW motor. Ez valószínűleg jár egy autó is. <gibhet> <gibhet> Igen, az lehet. Hogy legyen mivel közlekedni is. Na, milyen eszközzel lehet még közlekedni a mai híreink között? Közlekedési és automotiv rovatunk van. Szerintem beszéljünk még a Tesláról egy kicsit, mert ez viszont érdekes egyébként. <kül> Annás mert hogy nem a Teslának az ekizése, hanem egy nagy izgalmas hiba. Van egy, egy probléma, amivel a tesla körökben egyébként ismert volt, hogy a Media Control Unit nevű MCU központi számítógépe, ami sok kényelmi funkció mellett a a belső kijelzőt is vezényli, az hát időnként összehallja magát, és ilyenkor amúgy nem olcsó, de cserélni kell. És odaig nyomozódott vissza ez a ismétlődő hiba jelenség, hogy egy olyan memória chipet raktak bele, ami, ami tök standard memória chip, és hogyha az ember úgy használja, mint egy pendrive-ot, vagy egy USB-kártyát, akkor egy darabig el is vicseli a gyűrődést. Hogyha viszont folyamatosan írja, akkor, eh, akkor elörekszik, és eh, megpukkan. És ilyen van a tesztlában. Ami engem így tök meglepett, hogy eh, teljesen kézenfekvő eszembe nem jutott volna, hogy, eh, hogy logol annyit egy ilyen autó, meg, eh, meg van annyi adatírás arra a chipre, hogy, eh, hogy elérjék a, egyrészt a, az élettartannak a, a szélét, másrészt pedig, hogy eh, volt egy eredeti becslés, hogy mennyit bír ez a chip? És, és ez ment nagyon mellé. Tehát először valami 11-12 évet becsültek rá, és aztán úgy néz ki, hogy három-négy év alatt megy szutyok Hát ez lehetett egy hibás Excel kifelejtettek egy osztót, meg egyébként szerintem simán lehetett az is, hogy hát ide kell valami flashcard, ami sokáig bírja, várjál, megnézem az Alibaban. Ó, itt van, van is pont egy, itt azt írják, hogy ez tényleg ez nagyon sokáig bírja, azt írja az eladó. Akkor vegyük ezt. És nem volt itt ilyen izé, előzetes bevizsgálás meg tartós még mi egyéb, hanem elfogadták a gyártónak az esküszünk, Isten a tanunk, hogy ez bírni fogja, 12 évig papírt is adunk róla. Hát ez csak autóipariban működik ez az Istenverte cég. Pláne, hogyha egy olyan alkatrészről beszélünk, aminek egyébként a cseréje, mert hogy modulban cserélünk ilyen dolgokat, tehát nem a az egy darab csipet fogja egy John leforrasztani róla és felforrasztani a másikat, az 600 kötőjel másfél, másfél millió forint. Ugye pont ez volt a legnagyobb vád is a Teslával, meg a, meg a dicséret is a Teslával szemben, vagy Teslaért, hogy ugyanis nagyon nem úgy működik, mint egy standard autóipari cég, és nem is feltétlenül hagyták minden esetben, főleg az elején az autóipari szakembereket, megfontolt autóiparban kialakult know-how mentén meghozott döntéseket hozni. Ha nem, azt mondták, hogy Jaj, nem kell itt minden túl parázni, meg túl biztosítani. Jó lesz az a csip. Hallottunk már egy más autógyári, vagy autó, autógyártóról is, hogy sikerült oda beszerelni számítása a részeket, ahol, hogyha egy csepp eső is jut a kocsiba, akkor ott fog összegyűlni. Ö, annak a számítógépnek a kellős közepén. Mm. Ezt jól emlékszem, BMW volt amúgy. Akik pedig hát milyen régen gyártanak már autót. Mindenesetre nagyon-nagyon euh, tanulságos sztori. Ez eleve érdekes, érdemes elolvasni a a teljes kifejtős cikkét róla, mert hogy ez euh, valahol annak a sztorinak az egyik lépése, vagy annak az egyik euh, mérföldköve, vagy megérkezett a technológia. És, euh, és nem a, a sima ipari technológia, nem az a fajta euh, beleszaram tech, ami, ami a mosógépeinket, meg a nyomtatóinkat üzemelteti az autókba is. Vajon ugyanez a technológia volt szerinted a Boeing 737 Max-ban is, ami aztán egymás követőkét alkalommal és lepottyant az égből teleutasokkal? Nem, azt szerintem az más, az, az, az egy teljes vállati kultúrának a, a, a csődje. De ez nekem inkább hibának tűnik, ugye? Arról beszélünk, hogy, vagy azért beszélünk erről, mert hogy ezeket a 737 max e, bőingeket e, 20 hónapra a földre kényszerítették, nem repülhetett fel senki, miután a második légi katasztrófa is megtörtént e, velük, és aztán most újra megkapták a repülési engedélyt, kiavították elvileg a hibát, mi baj lehet, frissítettünk a szoftveren, mondták a mérnökök. E, de nekem hogy az derült ki, hogy ez, ez olyan fajta hiba, amit nem lehet szerintem szándékosnak, vagy ilyen úgy értem tudatos a döntéshozás melletti megtörténő hibának gondolni, vagy én nem annak gondolom, amennyiben kb. az derült ki, hogy, hogy volt valami ilyen englof. Mi is az? Tehát a, a, a, a vízszinteshez képesti, a vízszintesrel bezárt szöge a repülőnek haladás irányban dőlésszög mondjuk, mindegy, vagy bólintási szög, és hogy egy, volt egy ilyen érzékelő, és ebből az érzékelőből kapta az adatokat, aztán az a hibásan döntő szoftver, és hogy egyetlen egy érzékelő volt csak, tehát nem volt leduplázva, letriplázva, hogy pedig mindent mindig letripláznak a modern személyszállító repülésben, és hogy, hogy valamiért, ezt itt valahogy ezt nem sikerült, hogy ezt elfelejtették ezt a alkatrészt ilyen backup rendszerekkel ellátni, és aztán amikor meghibásodott ez a jeladó és rossz dőlőszög értékeket adott, akkor az autopilóta az a műszer szerint túlságosan felfelé áró orrot, orrot elkezdte lefele bólintani egyfolytában mindaddig, amíg függőleg ez nem csapott a gép. Na de várjál, azt sztorinak az eleje hiányzik itt, hogy Azért kellett ezt az egész utcot beiktatni, mert a Boeing mindent megtett azért, hogy minél kevesebb átképzéssel repülhessenek pilóták a 737 Max-on. Max És ezért úgy mahináltak, hogy ez egy sima 737-esnek tűnjön. Mindeközben el áthelyezték rajta a sugárhajtóművet, nem csak nagyobb került bele, hanem más pozícióban, és máshogy is állt rajta. Ami miatt ez a hajtómű, azt hiszem maga hajtóműnek a gondolája is, bizonyos epülési körülmények között elkezdett extra felhajtóerőt generálni. Amit észleltek, ezt lekezelték programba, hogyha ez túlzottan felfelé húzza az órát akkor, akkor resze vissza a szoftver. De mivel ugye izének kellett tűnnie 737-ekvivalens gépnek, ezért a képzési tervek azok nem nagyon voltak Ö, elég részletesek az, hogy így el is mondják a pilótáknak. Onnantól kezdve bírkózhattak ők a géppel, illetve keresették a 4.078 oldalas PDF-ben, hogy mit kell akkor csinálni, hogy a le szeretne zuhanni. Hát pontosabban ez egy olyan rendszer volt, amit azért építettek be, hogy hasonlóképpen viselkedjen a 737 MAX, mint a 737 NG az ő elődje és igen, valóban ne a pilotákat átképezni. Én ebben semmi gonoszságot nem látok, vagy semmi e, helytelenséget nem látok, tehát szerintem egy teljesen logikus, és üzletileg is, meg e, amúgy mérnökileg is indokolható döntés, hogy, hogy úgy tervezzük meg ezt az új gépet, hogy annak ellenére, hogy bizonyos paramétereiben eltér a régitől, de a sofőr számára ne tűnjen másnak. Hogyha ez jól működik, akkor ez egy teljesen logikus döntés, ugye nem, nem kell több száz órás átképzéssel átültetni a, a pilótákat erre az új gépre, hát az egy nagyon komoly, költségcsökkentő tényező a megrendelőnek. Az a baj, hogy ezt nem sikerült teljesen jó megvalósítani ezek szerint. Ö, igen, igen, igen, igen. Ezt szólt azért hozták, hogy a, a Boeing az versenyképes maradhasson a piacon. Ami célszerű egy cégnél, de hogyha azt nézzük, hogy ez indította el ezt a, azt a golyót, ami a végén kettő darab repülőgépnek a lezónyásával ért véget, hanem intézményi kudarc, akkor is több, mint egy hiba. Én nem értek egyáltalán, hogy, hogy ezt a két dolgot így össze lehetne kötni. Tehát, hogy azért, mert a Boeing meg akarta úszni a piloták átképzését, abból lett az, hogy egy, egy hibás szoftverelem meg egy érzékelő együttese katasztrófához vezetett. Nincs, nem, nem, nem azért lett. Bagos ez a része a gépnek, mert meg akarták úszni a repülés, vagy a repülő vezetők átképzését, hanem pont ez lett, ez lett, mint újalan beépített ez nem lett eléggé alaposan megcsinálva, gondolom, vagy átgondolva, de ezt én nem eredeztetném semmiképpen abból, hogy profit maximalizálást akart csinálni, egyébként nem magának, hanem az a ügyfeleinek a bőink, ezért zuhantak le a gépek, ez nem, nem így függ össze. Úgyhogy ez szerintem igazságtalan a szemükre vetni. Az, hogy elcseszték ezt a programozást, az természetesen jogosan mondjuk. Figy, az, hogy senki nem úgy hozott döntést ebben a folyamatban, hogy én azt akarom, hogy a gépek lezuhanjanak, ezt aláírom. Az, hogy ezeknek, ennek az egésznek az eredője az volt, hogy csináltak egy olyan repülőgépet, ami időnként földhöz csapja magát, az azért egy picit kínos. Szerintem tőle... hát érted a? Na de a 737 Maxnak nem az volt a tervezési principiuma, hogy és akkor ez legyen egy olyan gép, amit ugyanúgy tudnak vezetni. Tehát nem ez volt az egyetlen szempont. Egymillió más új szempont volt. Egymillió más alkatrész változott meg. Tehát hogyha most érted, nem ez romlott volna el, hanem egy másik újonnan beszerelt rendszer, akkor ezt most nem mondhatnánk, hogy a pilóta átképzés az itt szerepet játszik, de pont ez romlott el. De még egy csomó másik dolog is lehetett volna. Az... A szempont az volt, hogy ja, a eddig boeing vásárló vásároló és Boeing 737-re kiképzett pilotákkal rendelkező cégek ne vegyenek Airbus-t, aminek volt egy tök jó típusa, amire át kellett volna őket képezni, tehát csinálunk egy olyan repülőgépet, ami sok ponton pont nagyon, mint a 737, ahol pedig átképzést igényelne, amivel elvesztenénk azt a versenyal, mint amivel rendelkezünk, azt meg megírjuk szoftverbe. Hát jó, de ez egy kis a repülőgépnek, a repülőgép nem csak itt újult meg, hanem még ezer más módon érted, hogyha most a máshogy felfüggesztett hajtómű gondol a repedésre lett volna hajlamos, és lepottyant volna a hajtómű, akkor nem tudnánk erről beszélni, hogy a pilóta átképzés miatt van, hanem akkor ez egy másik, szintén új rendszer, ami szintén nem jól sikerült lenne. Mint ahogy, ha nagyapámnak kerekelet volna, úgy hívják Audi, de ebben a folyamatban Nem, még, nem még... szerintem meg az van, hogy te összekötsz most, vagy hát akkor a cikk szerző, hogyha így akarod összeköt két olyan dolgot, ami nem függ össze, és azért teszi ezt, hogy, hogy lehessen azt állítani, hogy a gonosz Boeing csak a, a egészségtelen profit miatt ölt meg embereket, ami szerintem semmilyen módon nem függ össze. Ez viszonylag bevet kritikál ennek az ügynek, de lépjünk rajta tovább, nem ragaszkodom az hogy itt értsünk. Jó, hát egy, tehát érted az, hogy a Boeing el az nem kérdés. És hogy azért az, igen, szóval ez, ez nem az az ipar, ahol az el, elcsaszések azok könnyen megbocsáthatóak. Tehát nem egy bluetooth hangszóró, ami ha nem csatlakozik, hát nem csatlakozik. Igen, igen, igen. Nehéz visszaküldeni halottutást Kínába, hogy kérünk eljette újat. Aki esetleg egyébként attól tart, hogy most majd 7.30 t maxra fogják ültetni, és esetleg belehal, de annak egyébként van cikkünk arra, és hogyan, ismer, hogyan ismerje fel a 737 maxot, mert hát nyilván lesznek ennek más neve is. Például, hogyha a CFM 56 kötőjel 7 motor van benne, akkor már is tudhatja, hogy ez az a gép, sajnáljuk. Igen, ez a cikk azért kb. arról szól, hogy tehát az a cím, hogy hogyan ismerjük fel, hogyha 727 max akarnak minket ültetni, és a cikk tartalma arról szól, hogy hát erre nem nagyon van reális esélyed, kedves utas barátom. Tehát a legjobb típjük az az, hogy hogy hát, hogyha úgy előrébb van a, a hajtómű, a szárny elé nyúlik szemben a 737 NG-vel, ahol nem. Tehát ha tudod, hogy hogy nézett ki az ng a, a hajtóművel helyezés, na és ez máshogy van, akkor ez egy max. De ez, ugye egy, tehát ez egy olyan repülőgép szakember kéne, aki amúgy már másból is megismeri. A, az összes többi paraméter az tényleg ilyen volt, hogy más motor van benne. Oké, okay, de ez nem látszik meg hogy a wingletek többnyire olyanok, hogy de más gépeknél is szoktak ilyenek lenni a wingletek, tehát az valójában nem segít. A winglet az a szárny végén található, ilyen fel vagy lehajló, ilyen kis szárnyacska. Igen, illetve ha a a a vége, akkor jó esélye a max, de az sem Igen. teljesen biztos. Igen. Tehát, hogyha nagyon nagy motor van rajta, és úgynevezek mindig pogácsaszaggató, akkor elképzelhető. Igen, tehát magyarul inkább törődj bele, hogy egy ilyen repcsivel fogsz repülni. És azért próbálja arra gondolni, hogy bár ezt nem írta a cikk, ezt már csak én teszem hozzá, hogy ugye azért a 737 max sokkal nem az volt, hogy felszállt az első, leesett, majd felszállt a második, és az is leesett, hanem hogy teljesítettek, nem tudom, több, több millió, vagy több tízmillió utas kilométert is ebből volt két járat, ami pórul járt. Tehát azért nem az volt, hogy minden második törvényszerűen potyog lefele az égből, vannak hibák, amikor örögedése jönnek elő, ettől még Tehát nem árt erre figyelni. Kedves emberek egyébként lehet most már mobilon is életbiztosítást kötni. Amúgy is szerintem az ember köt biztosítást, ha repülőre ül, nem? Szerintem nem, de be, be kell vajon, sosem féltem a repüléstől. Olyan, mint egy volán busz, csak jobban van karbantartva. Ja, én se arra gondolok, hanem, hogy szerintem a légi társaság automatikusan köt életbiztosítást az utasaira. Tehát nem úgy, nem úgy értem, hogy neked hogy kellene, Aha. hanem hogy, hogy szerintem biztos, hogy hát, amikor a BKV buszokon utazol, akkor is van életbiztosításod, amit a BKV kötött rád, a jegyárában benne van. Aha, egyszer volt vitás ugyem légitársasággal, és akkor nem haltam meg, csak későtt a repülőgépem nagyon sokat. Akkor azért nagy erőkkel igyekeztek úgy tenni, mintha semmi közük nem lenne a repülőgép üzemeltéséhez. Ja persze. Igen, erről egyébként híresek. És gondolom ezt. De mondjuk ilyenkor, azt tudom, hogy például most emiatt a két katasztrófa miatt nagyon gyorsan megegyeztek perenkívül, és jó sok pénzt fizettek az áldozatok hozzátartozóinak. Igen, valószínűleg így volt. Ö, repülőgép késésnél csak legyünk intiak is. Hogyha az ember az eu belül repked, akkor meg van egy csomó olyan cég, ami jogi levelezineket és a végén áthatalja a fájdalomdíjnak nem tudok, kb. 75%-át, ami ahhoz képest hogy a többnyire fel sem lehet hívni. Levére pedig nem válaszolnak, tulajdonképpen egy nagyon jutányos ajánlat. Igen, igen. Van itt viszont egy jövő repülőgépünk, az a konkurenciától jött az airbus -tól. Nagyon viccesen néz ki. Azt csak azért raktam, mert tetszik a fotó, be kell halljam. Ez az Airbus Maverick, ami hát úgy néz ki, mint egy ilyen, egy palacsinta és egy ritka hal szerelmének különöse gyermeke, amit ráadásul a sajtófotókhoz befestettek ilyen kék, ne lépj el rám, csíkokra. Ami egyébként sokat javít rajta. Igen, ezt a formát hívják egyébként csupaszárny repülőnek, azaz, hogy tulajdonképpen nincs törzs és külön szárnyak, hanem az egész egy ilyen háromszög alakú nagyszárny felület. Ha valaki a katonai repülésben néz körül, akkor egyrészt ismereti a b 2 Spirit amerikai bombázót, ami Hát egy kicsit így néz ki, csak valamivel másabbak az arányai, de alapvetően ugyanez a csupaszárny koncepció. És egyébként ilyen csupaszárnyak voltak már a II. világháborúban és ilyen kísérleti gépek formájában, de az tény, hogy, a, hogy úgy igazán a B2-essel jelentez meg a, a modern repülésben, és azóta egy csomóan kísérleteznek ezzel a csupaszárnyal. Szerintem... Drón, az ilyen harci drón, az van is talán ebben a kialakításban. Tehát, hogy nem csak a b ilyen. Azt hiszem, igen, egyébként a b egyszer kerestem ö, olyan képet, ahol lehet látni, mi van a belsejében, és hogy mekkora az valójában. Nem nagyon találtam be, az amerikai légierőnek nagyon jó galériai vannak a flickeren például, amik szabadon felhasználhatók. De nyilván azt akartam de kideríteni, hogy van-e wc a b 2 Valaminek kell lenni. Szinte biztosan van, mert mert elég nagy távolságokat szoktak megállás nélkül repülni. Hát jó, de vannak ezek a célzacskók is. Vannak, vannak, de az nagyobb gépeken szokott lenni VC, nem mindegyiken tényleg. Valamelyik szúholyan tudom, hogy van ott a pilóta háta mögött egy egyekte, ilyen alföldi fajansz. Pontosan. Ami tehát újra ez egyébként a, a harc a fogalmát szerint, amikor az egyik repülni próbálta, pedig a hátamögött rakod le a téglát. Jó, hát ehhez képest meg a pelenka és a speciális zacskó sem sokkal barátságosabb. Kemény dolog a pilóták élete. Igen, igen, igen. De abszolút értem azt, hogy miért, miért, miért mennek inkább közel repülőgéppel, és csak ott így felszállnak, mennek bombázni, leszállnak vissza. Nem ez a 400 órákat töltünk fel, 8-szer újra töltünk, megnézzük a jó barátokat oda-vissza kétszer. Unalmasnak tűnik. Na de szóval az airbus meg nem látom azt, hogy hol van benne hogy hely, hogy itt emberek fel esetve, hát ha más nem beszálljanak bele. Van ebben a cikkben egyébként egy belső fotó is, mármint fotó, egy belső nézeti tervrajz. Igen, de hát az nagyon nagy. Hát ennyi helyet hát az egész repülőgében nem látszik, és hogy ez egy még annál is sokkal nagyobb palacsinta, mint én azt valahol gondoltam. Hát igen, igen, itt azért van egy ilyen két-három méteres belmagasság minimum, és ez a, ez a szárnynak a, a meccete, és aztán egyébként nyilván egy ilyen 60-70-80 méteres szárnyfesztávja van. Én inkább azt nem értem, hogy a, hogy a szokásos elrendezésben, ugye a törzsben van a, tehát mondjuk van három üléssor, mármint három oszlopna, és itt viszont, tehát, hogyha szintén a két ablak melletti sort veszük, a kettő között még van egy focipályányi terület. És vajon ezt úgy képzelik el, hogy tényleg olyan nagyon sokan ülnek ott bent, ennek a nagy háromszögnek a hasában, vagy mondjuk ott üzemanyagtartályok vannak, vagy nem tudom, vagy egyszerűen csak levegő. Futballvébét tartanak. Vagy futballvébét, igen. Szóval én arra lennék inkább kíváncsi, hogy, hogy négyszer annyi embert szállít ez a fajta repülő? Vagy inkább ugyanannyit, de ott a szárny közepén van valami más funkció. Tehát itt ilyen lopokat is látok, meg, Igen. Meg, meg három fős nagy szélesüléseket. Így van. Ó, megtaláltam az Airbusnak a lírját. Azt sem mond el többet egyébként arra, hogyan hogy kell elképzelni el a belséget, de legalább több képből áll. Az is valami. Viszont elő akarok hozni, akkor még azt hiszem múlt heti adásban nem beszéltünk róla. Volt az a, az a rendkívül szomorú autó, nem tudom, emlékszel rá. Ilyen future elektromos autó. A mazda a kis cuki kereklámpás elektromos autója? Nem tudom, ez egy ilyen kis busz volt, ami azt mondta, hogy... hogy annak... Jaj, tudom, igen, az egy, egy platformra építhető nagyon sok felépítményes cucc valami rémlik igen. Az, nem az volt a, a terepjáró képességű, majd ezzel járnak iskolába a Himalája lábánál élő gyerekek? Nem, mert az motoros volt, mert ott abban, abban gondolkodtak, hogy ezt emberek használni fogják, megvan. A BMW Urban Out nevű gépjárműve. Ja igen, az önvezetős. Igen, az összes létező autós oldalon ö, lejött. Tehát még az is lehet, hogy már láttátok a fotókat, kedves hallgatók, hanem akkor benne lesz az adásnaplóban. És az ebben az érdekes egyrészt terveztek egy ilyen nagyon cuki, családi ö, furgont, amiben van egy csomó hely. Másrészt pedig úgy van berendezve, tényleg még cserepes virág is van benne. Ami azt feltételezi, hogy ebben, ebben nagyon hosszú időket kell tölteni. Ami meg, hát azért valahol maga a pokol, én szeretek autózni, tényleg. De, de az, hogy egy autóban élek, ami megy valahová önvezető módon, és abban órákat ülök, hátul a kanapén, ami bele van építve, az azért nem az a hihetetlenül vonzó jövőkép. Tehát nem akarok, egy autóba költözni, na. Hát, hogyha messzire kell menni, mit tudsz csinálni? Felülsz a vonatra. Ha messzire kell mennem, akkor oké, akkor... Okay, akkor akkor ez játszik, de már a neve is azt sugározza, hogy ez egy városi jármű. Mondjuk az igaz, igen. Hát igen, ez azt sejtheti, hogy dugó lesz, és azért hosszan kell majd utaznod az városban is. Szerintem az egész koncepció ilyen naív és ostobácska. Benne a virág cseréppel, igen. Szóval nem félnék attól, hogy ez a valós jövő. Ja, nyilván nem. tehát az, a, a Minden ilyen lekerekített és nagyon szépen megrajzolt future autó, amiben van helyi virágcserépnek, az egy picit, picit gyanús. A városi kisautó elektromosból az mondjuk egy olyan dolog, ami érdekel. Uh -huh. Van a Hondának ez a helye talán, amit már lehet is előrendelni talán. Na az például tökmenő. menő. De nincs is benne kanapé, meg egy, meg dzsungel. Csak egy kis autó. Igen, cuki dizájnnal, és ha hihetünk Hándrás bemutatójának, akkor Érték arányban semmiképpen nem túl megérős technikával. Szóval nagyon drága, és ahhoz képest kicsi benne az akkumulátor, meg kevés a, a nem tudom mi, mondjuk hogy a lóerő, de nagyon szép. Az egyik legcukiba autó, legalábbis az én szerint mindenképpen. Uh -huh. Nekem is nekem is nagyon tetszett az. Na, van még bármi, amiről akarunk beszélni? Hát nézzük csak, nézzük csak. Mm. Hát persze megemlíthetnénk, hogy, hogy kijöttek az M1 szerelt MacBook-kok, MacBook Pro, meg MacBook Air, és hogy a tesztek lelkesek, de azért azt is meg kell említeni, hogy mindenki, aki egy kicsit is függ attól, hogy a gépén milyen szoftvereket használ, az azt mondja, hogy várna még egy kicsit, mert a, mert a kompatibilitás fontos neki, és hogyha holnap kiderül, hogy valamelyik szoftver, amit egyébként Üzemszerűen használ, nem megy rajta, akkor az elég nagy baj. De mindenki mélyen földik hajtotta a kalapját. Első generációs technológiát nem veszünk ö, senkitől, de az epöltől sem. Sőt, a különösen nem. Ö, amúgy pont a héten jöttek szembe a képek a, a lenovónak, az összehajtogatós. Hogyha úgy nézem, tablet, de ráhát egy kis billentyűzetet közéről, ami szintén rendkívül szépen néz ki, szintén első generációs technológia, tehát még véletlenül sem fordult meg a fejemben, de legalább csinos. Jó, hát akkor első generációs technológiát nem veszünk, jó hír ez, mert úgyis drága lenne egy kicsit. Még egy trabantára. Hát igen. egy uh, igen, de egy jobb, jobb állapotban levő trabantára. Közepes karban, tehát a, ezért már nem ürítik ki benne a csiktartót. Igen, igen. Így van. És uh, igen, azt hiszem, hogy ennyi mára. Mégsem politizáltunk, látod? Hogy megúsztuk, Na majd a következő adásban. Na majd a következő adásban. Rakjuk le azonnal, mielőtt még mondok valamit. Sziasztok! <hállt> Sziasztok!